el nou districta de Santa Andreu de Palomat, ràdio Trinitat Vella. Nora Tayo, Francesc i Eva La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La Llotja Limitada de Joan Senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de ràdio Trinitat Véa. Des del 91.6 de la FM o a través d'internet a www.rtv-fm.com Avui us tenim un programa, doncs, farcit d'informació. Parlarem d'un veí d'aquí de la Trinitat Véa que està aconseguint un èxit internacional impressionant. També ens n'anirem cap al Mercat de Sant Andreu, perquè és allà on tindrem a la nostra companya a Susana Ávila avui, destacada allà. També parlarem de la història dels barris. I farem un repàs a la música que ens acompanyarà aquest estiu, que ens acompanyarà aquest estiu 2013, que és el que precisament està sonant ara mateix. La música d'Imagine Dragons, amb aquest tema que escoltes, que es diu It's Time. I tot això doncs, farcit de notícies, connexions, entrevistes, informació... Doncs tot això és el que us oferim a aquesta hora. No oblideu que aquest és el vostre programa d'informació al tot un poble així una mica rebargionat a l'estiu. Així que, si us sembla, doncs comencem. I avui he de dir que estic molt ben acompanyat de la Marta Sant. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs ara sembla que tenim alguna dificultat. Quins... Bon dia, Jordi. Ui, tant entusiasme. Ara, ara, ara. ara, ara, ara, ara, ara, ara Tan s'ha disparat, ara s'ha disparat ara això. Bé. Molt bé, molt bé. <ríe> doncs benvinguts, benvinguts. Vinga, doncs anem a conèixer les notícies que ens arriben a la nostra redacció i que en primer lloc doncs el que fan és parlar-ne de Juan Antonio Bayona, que és veí de la Trinitat Vella i que ha rebut el Premi Nacional de Cinematografia 2013 per la pel·lícula Lo Imposible. Lo Imposible és la pel·lícula més taquillera de la història del cinema espanyol amb 41 milions d'euros recaptats i la segona més taquillera en termes absoluts després d'abatar. Doncs, segons el Ministeri d'Educació, de Cultura i Deporte, Bayona ha fet molt visible el nostre cinema tant dins com fora d'Espanya representa una nova generació de creadors de gran projecció internacional i ha estat reconegut tant per la crítica com pel públic. Lo Imposible detalla el viacrucis d'una família de turistes espanyols víctima d'una tragèdia ocasionada per un tsunami que arrasa les costes asiàtiques en el 2004. Una família que el film transforma en turistes britànics amb els rostres de Naomi Watts, Evan McGregory i el debutant Tom Holland. Aquest és el segon film del director de la Trinitat Vella després de l'Orfanato. L'equip tècnic d'ambdós films prové fonamentalment de l'Escola Catalana de Cinema a SCAC, on es va formar el director de la Trinitat Vella. Juan Antonio Ballona va néixer el dia 9 de maig de 1975. Assíduo al Festival de Cinema de Sitges va formar-se a l'SCAC. Ha rodat dos pel·lícules i un gran nombre de curs. També ha dirigit anuncis per a la Televisió i videoclips per a OBK, a l'ALEP, de Nena de Conte, Frente a Frente per Enrique Bumburi i Mirenaza i Fangoria i Carmela. De nhi la trajectòria que porta aquest home. Eh? Doncs hem de dir que Ballona i els seus pares i germans, un altre bassor, Carlos i la germana, són residents del barri de la Trinitat Vella. La mare va ser conserja del centre cívic d'aquest barri i el pare pintor de parets. Parlem del districte que demana la Generalitat que tanqui la presó de la Trinitat Vella. Tots els grups municipals que conformen el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu s'han posat d'acord per demanar a la Generalitat el tancament definitiu de la presó de la Trinitat Vella. Fa més de 4 anys que l'antic centre penitenciari està mig enderrocat i un dels mòduls encara acollia interns en règim obert. Aquesta situació ha causat degradació a la zona i han endarrerit el projecte Nord Trinitat. Ara els veïns confien que el projecte urbanístic els desencalla aviat. Fa més de 4 anys que la majoria dels murs, reixes i torres de Guaita van desaparèixer, des de llavors hi ha hagut pocs canvis en aquesta presó a mig d'enderrocar, però l'entorn sí ho ha fet. Ara, a petició dels veïns, tots els grups municipals s'han posat d'acord per millorar la situació. Per primera vegada en aquesta legislatura han presentat una proposició conjunta al Consell Plenari del Districte insten la Generalitat a tancar definitivament la presó i també a l'Ajuntament a realitzat tots els tràmits necessaris per iniciar el desenvolupament del projecte Nord Trinitat. Per fer-ho, primer caldrà desallotjar i enderrocar les cases dels antics funcionaris que encara estan ocupades. L'enderroc es reprendrà les properes setmanes i a final d'any està previst que tot el perímetre de la presó estigui net. El pas següent serà traslladar els 150 interns en règim obert que encara hi queden en altres presons catalanes. El Departament de Justícia no ha confirmat la data del trasllat però els veïns confien que serà molt aviat. El projecte Nord Trinitat és el resultat d'un procés participatiu, participatiu elaborat al el 2008 i que es va aprovar a la legislatura passada. En més de 21.000 metres quadrats de sols i faran nous equipaments educatius i socials, habitatges i zones verdes. Molt bé, doncs amb aquesta alegria, amb aquesta il·lusió comencem el nostre programa d'avui. I mm. juro que es verte la cara i alma s'enciende. Algues coltes és el més nou d'Alejandro Sanz. Un tema que es diu Mi marciana i que, de ben segur, tot un èxit aquest estiu 2013. Caminando un pañuelo y mi mano sin mi recogen Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos mis sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Per tant, aquesta és una operació bona. Farem l'estress tres l'estudi disc. A regressar, Molt bé, doncs avui és 24 de juliol, mira com que ràpid que passa el temps, eh? Ràpid, ràpid, ràpid, eh? Ràpid, ràpid, ràpid, A, sí, a veure sí. si passen tan ràpid les vacances. Me <ríe> fa quatre Ai. dies que estàvem a Nadal, imagina't, ara ja estem a ple estiu, aquí passant una calor terrible, sort que tenim aquí aire condicionat sí. que si no, déu nhi -do. sí. Doncs 24 de juliol, i què és el que va passant el dia com avui? Doncs tot seguit, us ho recordem. Del dia com avui, amb Lluís Mata. Tal dia com avui, un 24 de juliol, moria fusellat el sindicalista anarquista català i ministre d'Indústria durant la Segona República, Joan Peiró. Va ser el 1942, nascut al barri barceloní de la Bordeta, va ser un obrer del vidre i és en aquest àmbit que va començar la seva militància sindical. A principis dels anys 20 es va incorporar al clandestí Comitè Nacional de la CNT i en acabaria ocupant la secretaria general. Durant la dictadura de Primo de Rivera el van detenir a empresonar diverses vegades. Va ser un dels quatre ministres anarquistes del govern de Largo Cavallero, juntament amb la també dirigent catalana històrica Federica Montseny exiliat a França i detingut per les tropes nazis, el van executar al municipi valencià de Paterna el dia com avui. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Na por favor que sabes bien com soy jo i cre que sobran les palabras. No digues nada, ja no sé El que tienes fri también on veu que hi fuego en tu mirada I ja, el que escolta seà mateix. Es preveu com un dels èxits, també sonats, d'aquest estiu 2013. Ens arriba de la mà de Kali i el Dandy. Així es fan dir aquesta gent. I aquest tema doncs es diu No digues nada. No digues nada, por favor cosas quiero decirte tantas cosas quiero acordarme de dolor no digas nada por favor no vaya a ser que me despierte Yo de sueño en el que puedo verte yo puedo hablarte de mi amor no digas nada te piedad solo te pido que mañana por la noche Ruido me des la oportunidad. i aunque te vea de otro Molt bé, doncs continuarem escoltant Bona Música d'aquí una estona Ara el que fem és anar a conèixer què és el que ens depara el temps per les properes hores, la informació meteorològica que evidentment ens interessa a tots, a tothom A tothom ens interessa el temps Suposo que serà una mica previsible, però bé A veure, a, a, veure, veure. a, veure, a veure què ens diuen Pagar sempre tiene la razón que alpinar final cuando algo te pertenece un día... Jornada plàcida de sol durant pràcticament tot el dia i sense núvols. En tot cas, algun núvolet que es pugui tornar a formar cap altre litoral però que a diferència d'ahir ja no arribaran a la façana costanera. El sol ha de ser el gran protagonista de cap a fi i tot plegat amb unes temperatures pràcticament calcades a les d'ahir. Les mínimes no han baixat dels 24 graus, les màximes podran assolir els 30 o 32, però es barrejaran amb aquesta humitat que serà una altra vegada alta i la temperatura d'aixafogó al centre del dia podria superar una altra vegada de manera puntual als 40 graus. L'aixafogó i la galona no s'acaba aquí, sinó tot al contrari, encara han de pujar un parell d'esglaons. Gràcies, Sr. Porta té la paraula. No importa que llueva, si cerca de ti, na na na el que passa al temps a casa nostra. Eh, me passo el dia ara si sí, aran cap al mercat de Sant Andreu? A veure què ens diuen. Soy, dejarme ni un segundo de querer, y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy, y ahora mira niña, escúchame. com us deia, ens n'anem ara cap al centre de Sant Andreu, allà tenim a la nostra companya Susana mig del mercat. Molt bon dia. Sí senyor Jordi, estem al mercat aquí de Sant Andreu i estem a una de pintada juntes a això d'aquí de, de comerciants del mercat. Paquita Teixidor, bon dia Paquita. Hola, bon dia què tal, com estem? Estem aquí envoltant, la fruta que té molt bona pinta i aquí a l'estiu la veritat és que ve molt, molt de gust. Paquita em comentava abans, abans d'entrar en directe, que ella ha nascut aquí al mercat. Oi, Paquita, explica'ns una mica la teva història. Ui, la meva història és molt llarga, però la farem curteta. Jo, si jo vaig néixer abans que això fos un mercat, era una plaça. I la iaia ja venia amb sis fills. Van fer el mercat, van fer les parades, i la meva mare pues, va trencar aigua a la plaça. O sigui que si descuida, et deixo la plaça, sí, sí, tota la vida. Però molt bé i molt gust ho faig. Perquè explica'm, no sé si em pots la història d'aquí del mercat de Sant Andreu. Bueno, doncs pues el mercat de Sant Andreu aquest anys fem cent anys ja. Sí que és una història ben llarga i una història pues, molt bonica. Una història pues, maca d'un mercat, del barri, de tota la gent on ens coneixem. Sempre hi ha anècdodes i és pues, molt maco. Mm -hmm. És molt maco. Hi ha unes quantes parades, no sé si teniu a les quantes. Quina Quina varietat? El... Que podem comprar, què es trobaran? Mira, doncs trobaran de tot una miqueta. Tenim peix, una varietat de peix molt bon en marit, tenim fruita, tenim un bacallà estupendo, tenim cuits, sí. tenim mangers preparats, tenim embotits, tenim carns boníssimes, hi ha el passadís de roba i, i sabates i sabater i, en fi, podeu trobar de tot. Eh? Si veniu, hi ha de tot. No sé si teniu comptats més o menys les parades en d'aquí Aquí, Maquetat, no m heu, m heu. Pues mira La superfície sí que no t'ho puc dir massa bé, però de parades, pues sí, concessionaris, som uns 50 concessionaris. Vale? Les parades depèn de qui té números o menys números. Som uns 50 concessionaris. Bueno, Obriu-te'n els dies des de la seta al matí, si no l'hi has dia, i alguns dies també per la tancar... El, el divendres, divendres estem a la tarda també. O bé no tanquem o hi ha gent pues, que es queda de 5 a 8 de la tarda i hi ha gent que dina a la parada. I d'endres estem a la tarda. I ara estem mirant de buscar un altre dia també per fer-ho també la tarda. Perquè pels patins ve molta gent, ara l'estiu, com és la fluència en diferència amb la resta de l'any ara? Home, ara l'estiu es nota, la veritat, menys gent, és normal, vull dir la gent, molta gent de vacances, després els que estan aquí agafen els crius, marxen a la piscina, a la platja, es nota, sí, sempre s'ha notat. Però bueno, doncs pues anem fent, sempre hi ha gent per tot, menys, però n'em fent. Quines avantatges tenen aquí pels veïns i veïns de Sant Andreu comprar el mercat i no comprar, per exemple, les superfícies o els supermercats, com per exemple a la mecanista o un centre comercial? Home, el millor avantatge que tenen és el tracte. Aquí l'especialitat i el tracte i el producte fresc. Aquí una, una senyora ve a comprar peix, li tallen com ella vol, el, el pollastre també li fan el que ella vol davant seu al moment, la fruita, el tracte, tu ja saps que aquí pots trobar de tot. I allà s'han de limitar molt lo que hi ha. I el tracta hi fa molt, la veritat. No sé sí, si, sí, clar, tens aquí fruita, no sé si ens podríem dir quin és el producte més estrany que tens aquí a la teva paraula. La fruita, aquí te va semblar eh, potser ben menys o es pot veure menys els Bueno, jo tinc una fruita de tot i em dedico també molta fruita exòtica. Ara perquè fa molta calor i tinc menys, no? Però qui ara la parada tens una patata violeta. Aquella d'allà és una patata petiteta que de dintre de color violeta i és molt bona. Però quan fa més fresqueta tinc productes exòtics super raros. bons eh, per Com això. Per exemple? Per exemple, doncs mira, tinc rambutan, tinc mangostan, tinc fissalis, tinc ara que espera, que no em surt, ara, no em surt el nom, no bueno, tot de productes exòtics que, que no són tan sovins de beure. Sí, sí. Són productes que venen d'Àsia. Sí, sí. Són molt complicades i sí, no són sí, sí. sí. Jordi, no sé si tens alguna pregunta a li a la Paquista Tercidor, que ens la veig de la No Tots, del Mercat de Sant Andreu. Mm, bé, a veure, el, el, què és el que els veïns compren més? Home, els veïns compren més, poso de temporada. Sobretot, vull dir, amb fruita, doncs pues, ara els prestes, les tiberes, que estan d'anar de i això ara, doncs, pues, és el que té més sortida. I, doncs, pues, a la carn i al peix a tot arreu, que suposo, doncs, pues, el que més abunda el dia que ven en el que hi ha més quantitat i ara és més època. ah uh -huh. molt bé. No sé si us alguna idea d'algun plat així amb fruita, una macedòria per refrescar-los, alguna recepta, perquè aquí al, al mercat ho de dones quant? No és quantes idees, si no tenim idees per dinar. Mira, jo donaria una que és molt bona, que a veure, és una manida de cigrons. Mira que és fàcil, compres els cigrons cuits, si vols, i li poses una mica de ceba, tomàquet, unyina, olives eh, farcides, fetes de tronsets, i queda una amanida boníssima i refrescant. I de postres pots fer, o bé uns pinxos de fruita, si un dia tens algú, ben originals, amb fresons, kiwis, plàtano, i poses xocolata, si vols, i banyes, i vamos, <ríe> boníssim, jo que sé, moltes coses. Pues nos lo habrán para este estío, ¿eh? Los paquitos Sí, sí. Los paquitos están pasando, ¿eh, Jordi? Sí, sí. Los paquitos están la paquita es una de las posigueras más especiales porque va a nacer aquí, no es una patáfora, no, no, es nascuda aquí al paquitos de Montreo. Muy bien. Doncs a veure la Marta, si ens diu alguna cosa... Hola. Mira, a mi l'ambient de, del mercat sempre m'ha agradat molt. Vull dir, jo recordo des de petita, o sigui, anar al mercat i que, bueno, que, que, que la gent t'explicava, i ja jo sí, coneixies. Segueix encara tan fort o...? Sí, no, el que passa, a veure, sí que és un ambient familiar, Lo que passa que a veure, cadascú a casa seva, entenc-me. Jo particularment mm. conec a tothom, però tampoc no haver d'explicar allò el típic ai, és que et venen explicar no, no, et a veure què tal compren, pots parlar, ai mira ha passat això al barri o oi, hi ha hagut un ha cremat allà o ha... però vull dir no, eh? vull dir allò de sopars de duro ja no, eh? ja no mai s'ha de gust, tampoc és un tracte molt maco i de veïns i molt maco molt bé. doncs a veure si ens podeu explicar també Uh, quin, si hi ha alguna diferència entre la gent que venia abans i la gent que ve ara, no? Perquè ara suposo que deuen venir gent jove. Sí. Bueno, uh. la gent jove és més de cap de setmana, ah. per la feina uh. i tal. Però, vaja, igual, el tracte és el mateix, eh? La gent és, és igual. I venen, venen més al cap de setmana, però la manera de fer de la l'avent és la mateixa, eh? És uh -huh. o sigui, uh -huh. un tracte molt, ja dic, molt de veïns bé, però per feina, tampoc no és allò de uh, aquí nos encantamos i no, no, no, mm. superbé molt bé, uh -huh. jo què mm. vols que et digui del mercat, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¿Qué, qué, vamos? jo només puc dir coses bones que vinguin al mercat, que vinguin i el mercat de Sant Andreu que trobareu de tot <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> bueno. molt bé bueno pues d'acord molt bé doncs bé, ja Jordi, si voleu alguna cosa més de mi molt bé, doncs eh, d'aquí a una estona ens passem pel mercat Quan sortim d'aquí Vinga, moltes gràcies, eh Adéu, adéu Molt bé, doncs, Susana no, no sé si tens localitzada la llibreria solidària de Sant Pacià Que hi ha per aquí al mercat Ostra. Home, la localitzo Val, Doncs eh, nosaltres posem una mica de música i tornem, vinga fins Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I el que escoltes ara mateix, la música d'aquesta noia catalana, inconfusible. Dispare. Ella és nena de conte, i amb aquest tema disparé. Doncs anem a mirar, a veure si hi ha alguna notícia més aquí que puguem comentar-vos. Parlem dels informes d'hàbitat urbà que revelen recomanacions en els contractes d'obra pública. No obstant una il·legalitat com un delicte o com una manera inquietant de fer les coses poc elegant, segons com es miri,bitat urbà en un altre temps, la cartera d'urbanisme ha estat una xxeta a la sabata de Xavier Triar gairebé des de que sí va guanyar les eleccions. Barris com la Sagrera es troben a la llista d'enclavaments en polvorí veïnal en tempesta política més pròpia de l'etapa preolímpica que des temps smart City, però al marge del contingut, també el continent genera ara dubtes. Doncs durant el 2012 i segons els nombrosos expedients es van produir repetides contractacions de professionals pròxims a Vicente Guallar, arquitecte en cap de l'Ajuntament i gerent de l'àrea fins a octubre del 2012. L'Ajuntament no només ho nega, sinó que assegura que la seva única vocació ha estat des del primer dia la de comptar amb els millors complint sempre la normativa, mentre que en l'anterior mandat doncs no hi havia cap mena de control en les adjudicacions. El PSC assegura que el registre d'informes es va crear en l'etapa en què governava i que els controls eren els mateixos que ara. No con de continuarem amb el nostre programa d'avui. Com seria besar-te? Com seria amar-te? Com seria de la mano al nuestro parque i me pregunta si jugaría el futbol com el, si te parecerias a mi? I si ella te cedería su dulzura tambiénén? Doncs ara estàvem parlant del Mercat de Sant Andreu i hem de dir que els paradistes del Mercat el que volen són millores. Alguns dels venedors del Mercat de Sant Andreu estan preocupats perquè creuen que el Mercat necessita reformes. Tot això no volen que el recint es tanqui, i temen un procés d'obres llars que pugui fer augmentar encara el més nombre de parades tancades.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 Ava te escribió una canción Pero ninguno de ellos Te quería como yo Porque solo tú La música de Nena de Conte, Un altra dels èxits d'aquest estiu 2013. I ara nosaltres continuem amb el nostre programa i anem a escoltar un altre èxit important d'aquest estiu 2013, com és aquest que sona ara mateix de fons, que es diu Solo tu i que ens l'ofereix Paula Rojo. Resta este verso todo lo que en esta vida ha guardado Sirva como humilde testamento de un hermoso legado Va, bo, molt bé, ens hem, ens hem liat eh, com sempre eh, El que escolten ara mateix és, és eh, Pablo López amb un tema que es diu Vi Que no té res veure amb el vino Es diu Vi Vi morir mis sueños Vi como resucitabas doncs ara parlem de l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove Garcilaso, que està al carrer Garcilaso, número 103. Avui, a partir de les 4 de la tarda, es projectarà cinema independent amb versió original i a les 6 oferiran màsters, classes i exhibicions de ball. Hip-hop, sexy style, street dance, dansa del ventre, ice swing, dansa africana, bé, de tot. I el que no ens cansem de repetir-vos és que cuideu els nens aquests dies que estan de vacances i per això doncs, el que us oferim ara mateix és els patis escolars oberts al barri. Espai de lleure educatiu i compartit a l'escola Bernat de Boïl, a l'escola Pompeu Fabra, a l'escola Mestre Enric Givert i Camins. Això fins al dia 31 de juliol. Ja queden pocs dies. Ahí vam, eh, ja? uh, comencem parlant de l'escola Bernat de Boïl, que es troba al carrer Mulleross número 1 i que té el seu pati govern de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'escola Pompeu Fabra, al carrer Uloes, de número 19, de dilluns a diumenge de 17:30 a 20:30. I l'escola Mestre Enric Givert i Camins, que al carrer Irlanda número 15, que té el seu pati obert dissabte deéu del matí a una hora del migdia? Els nens i les nenes que accedeixin sempre ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Molt bé. Mira Vive Jo he pit amar De pitxo endavant amb aquest programa d'avui i atenció perquè el que entra tot seguit pel cd número 2 de la nostra emissora no té cap mena de pèrdua. Es tracta del mes nou de Patrick Ramos amb un tema que es diu Tu eres mi amor. Es imposible controlar lo que yo siento. Molt bé, doncs aquest és un dels èxits que ens acompanyaran en aquest estiu 2013 i que sona doncs, així de bé. La música de Patrick Ramos i amb aquest tema que es diu Tu eres mi amor. I ara ens n'anem cap a Sant Andreu una altra vegada perquè volem parlar amb un dels membres del Centre d'Estudis i Iglesias, com és el senyor Manel Martín. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs expliqui'ns, eh, sembla ser que el Centre d'Estudis i Iglesias reclama a l'Ajuntament que posi fil a eh, aquests vestigis de les construccions d'aigua a Sant Andreu, no? Sí, efectivament. És, seria molt important de poder recuperar doncs, eh al molí, bueno, intentar rehabilitar-lo, el molí de Sant Andreu, i també doncs, l'antic aqueducte romà, que en el seu moment es va determinar el traçat, sí, sí, efectivament. Mm -hmm. Clar, és que si no ens trobem amb el, amb el problema de que podem perdre doncs, una cosa que és molt preciada eh, i sobretot que forma part del nostre patrimoni, no? Sí, efectivament, has de tenir en compte que Sant Andreu es concentra en eh, infraestructures relacionades amb l'abastament d'aigua a la ciutat des de temps del romans fins a l'actualitat. I és una concentració d'infraestructures única, única a Barcelona i m'atreveria a dir que única pràcticament a Catalunya. Eh, mm. Tenim doncs, l'estació elevadora de Trinitat Vella, el dipòsit de Trinitat Nova, la, les restes de l'antic aqueducte romà, les restes, evidentment, del retcontal, al molí de Sant Andreu, el, el pont que comunicava Sant Andreu amb Santa Coloma, és a dir, tota una sèrie de restes arqueològiques de primera categoria, efectivament. Mm -hmm. Clar, perquè quan, quan hi havia l'antiga Barcí, -sí, no? doncs l'aigua sí que era bé parauat, però ara sembla ser que cada vegada es valora menys. No? L'aigua sempre, a veure, en totes les èpoques ha estat imprescindible, el que passa és que, clar, lògicament, ara la ciutat té altres eh, maneres d'estar de, de, de servida, doncs, bàsicament, doncs, evidentment, amb l'aigua procedent del Ter del Llobregat, i l'aigua del Besòs ha quedat eh, com arraconada en un segon pla. Però puc dir-te que en la sequera del 2008 es va tornar a, a mirar cap al Besòs, perquè en aquella època s'havia d'aconseguir aigua d'on fos, i l'aigua del Besòs també va ser en el seu moment doncs, un recurs de reserva, cosa que avui en dia continua sent. Per exemple, doncs, l'aigua que surt de la mina de Moncada, Mm -hmm. i, que, i que és un, un, una quantitat d'aigua que ratlla d'aquesta mina i que es pot utilitzar en qualsevol moment. És dir, que mm -hmm. està a la base de, de la ciutat. Mm -hmm. no, o sigui, us us dèiem això perquè, eh, segons tenim entès, l'espai està protegit, però les restes no tenen manteniment i cada cop estan més degradades. No? Sí, efectivament. S'ha de, de fer un esforç perquè doncs, l'accés a aquesta zona sigui, vaja, no sigui fàcil, dic l'accés en aquest moment perquè no es degradi més, i la idea és, en un futur, vaja, esperem que sí, la idea és que pugui haver doncs, un centre d'interpretació o un parc d'interpretació relacionat amb l'aigua, que esperem que sí, que en un futur doncs, sigui una realitat, efectivament. Uh -huh. sí, sí. Perquè de l'antic camí medieval que connectava Santa Coloma amb Sant Andreu, que és el que ara mateix queda? Doncs, eh, a veure, queda en un, estat, en un estat no gaire lluït, la veritat, el pont, el pont que, bueno, que, sí, que diguem-ne, permetia salvar el rec, i que bueno, doncs ara mateix eh, està en una situació d'espera de, de, a veure què passa finalment amb el traçat de l'AVE i amb, bé, amb el projecte que hi hagi de rehabilitació municipal. En aquest moment està tot eh, aturat, en aquest, uh -huh. en aquest moment. Ara bé, esperem doncs, que en un futur doncs, eh, hi hagi un projecte que, uh -huh. vaja, que us salvi, que permeti doncs, a la ciutadania... Eh, doncs, visitar-lo i fer-se idea de, de, del valor d'aquestes restes arqueològiques, lògicament. Perquè què és el que podem fer per trobar una solució? Bé, eh, tal com ho veiem nosaltres, doncs, és, eh, la nostra missió com a centre d'estudis, el nostre, nostre leimotís, uh -huh. és fer veure la importància, en aquest cas concret, la importància d'aquestes restes patrimonials de Sant Andreu, i alhora l'hora donsem insistint davant de, doncs, de, les autoritats lògicament que eh, facin el possible perquè en un futur allí aquest centre d'interpretació o aquest parc, aquest parc tecnològic relacionat amb l'aigua. O sigui, nosaltres sempre és eh, doncs, fer veure la importància de, de les restes, intentàdons que convença eh, amb arguments, amb, amb, amb diguem-ne en qüestions, diguem històriques i de valor patrimonial les autoritats perquè elles, que són qui tenen la responsabilitat i els mitjans, doncs, puguin al final posar a la disposició de la ciutadania aquest valor patrimonial. El que fem doncs, és recordar-li contínuament al districte i sempre que tenim oportunitat doncs, que aquest tema ha Per Perquè tampoc no fa massa que eh, doncs funcionava aqu aquest molí, no? El molí, bueno, el molí ja fa temps que es va tancar, uh -huh. eh, no en aquest sentit, doncs, sí, en el segle XX encara funcionava, a principis del segle XX encara estava en funcionament, el que passa és que bé, doncs, eh, la tecnologia ha canviat, eh, les necessitats han canviat i el molí doncs, havia, va quedar doncs, en desús i al final va ser enderrocat. Uh -huh. Clar, hem de destacar la importància del rec comptal en aquest sentit. Uh -huh. Sí, sí, efectivament, el rec comptal és eh, veure, una infraestructura cap d'alt per la ciutat, i, doncs, anà morint a Montcada, i, mm -hmm. i que recorria doncs, tot el pla de Barcelona i anava, doncs, a desaiguar mor a plau de la Barceloneta. I, doncs, ara també, en aquest moment, ha, ha tingut un ressò important en els últims anys perquè es va trobar el traçat dins de, de, les, bé, de, la, de les restes del Borb, que ara s'ha convertit, doncs, també en un centre d'interpretació fonamental per la història de la ciutat, i amb la sort que doncs, el subsol del bord també conservava una part del traçat del rec. Per tant, uh -huh. també doncs, hi ha una presència contínua eh, al llarg del seu traçat eh, des de Montcada a Barcelona. D'acord. Doncs esperem que finalment es tot això tiri endavant i que es pugui trobar una solució el més aviat possible, no? Nosaltres, com a centre d'estudi, sempre continuarem doncs, amb la nostra missió, que és evidentment doncs, donar a conèixer el patrimoni de Sant Andreu, eh, fer doncs, tot el que puguem per salvar-lo i perquè tots els ciutadans i els veïns i veïnes ens doncs, puguin fluir d'ells. És la nostra missió, la que hem tingut i la que continuarem tenint. E insistint sempre davant de les autoritats, en la mesura que puguem, perquè siguin sensibles a la conservació del patrimoni i, lògicament, doncs, facin el que estigui en el, el seu abast, per, per, per, per conservar-lo i per posar-lo a disposició de tothom, com és natural. Molt bé, doncs, Manel Martín, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Moltes gràcies a vosaltres. Hem de que Manel Martín pertanyen al Centre d'Estudis Ignes d'Iglésies, que és una de les entitats digui, diguem, emblemàtiques que ha treballat molt per la història de, dels, dels nostres barris. No? D'acord, doncs, Manel, moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé. doncs això és el que eh, us havíem d'informar des d'aquí. Ara el que farem doncs, serà una nova pausa per escoltar més música aquí a la sintonia del 91.6 de la FM. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, naranana, naranana. día molestándote y las travesuras que te quiero hacer me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes olvidarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, todo lo que soy y ahora mira niña escúchame no importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte serte bes Un par de canciones va cantarte bien En mi cartera 30 primaveras de amor més poemes fa to el mes Esescuxo los latidos de tu corazón. só passos que és a cerca massa i a mi el mundo gira com un vaci bailo al sol de tu vivi I ahora Molt bé, doncs així sona la música de Patrick Ramos amb aquest tema Tu eres mi amor i que es projecta doncs, com un tema a destacar en aquest estiu 2013. Hey! Hey! Molt bé, doncs el que escolten ara mateix és la música de The Luminous amb aquest How Hey.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 en aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no es ven fruita ni verdura. Aquí el que es pot trobar són llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Passià. Novel·les, literatura infantil, guies -neu -neu. de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreus i es venen a un euro. Una quantitat és per a gairebé totes les butxaques. Doncs aquesta, aquesta llibreria es troba dins, dins el Mercat de Sant Andreu. Hey! <laughs> Doncs, 5 minuts els que ens manquen ara mateix per arribar al punt horari. Atenció perquè volem parlar-vos, com volem continuar parlant-vos de llibres i de materials audiovisuals, els que hi ha a la biblioteca del Bon Pastor. Us fem 5 cèntims d'algun dels materials i llibres disponibles en aquesta biblioteca. A... Molt bé, doncs el que podeu trobar és ma maneres per aprendre català i castellà. Per preparar l'accés a diferents cicles d'ensenyament. Per iniciar-te amb les noves tecnologies. Disposar dels manuals i tests per examinar-te del carnet de conduir. Gaudir de lectures adaptades, a lectura fàcil. Et proporcionem la informació pràctica que et calgui. I per formadors i formadores doncs, podràs trobar diferents materials per preparar les teves classes i activitats. Tot aquest material que forma part de la nostra col·lecció d'educació d'adults es troba a la segona planta de la biblioteca. Molt bé, doncs a més ara també disposen d'un apartat d'informació especialitzat al web. I si teniu alguna consulta o alguna pregunta, pues us poseu en contacte amb la Biblioteca del Bon Pastor. Molt bé. I atenció perquè aquella gent que vulgui doncs, realitzar un cartell, un cartell de festa major, doncs informar-vos que hi ha un concurs de cartells de la festa major de Sant Andreu de Palomar 2013. S'ha obert el termini de presentació de propostes, això serà fins al 20 fins aquest divendres i després una altra vegada del 3 al 13 de setembre. El cartell serà un únic cartell, cartell guanyador i un premi únic de 100 euros. El lloc de presentació és el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, més conegut com el Can Galta Cremat, que es troba al carrer Arquimedes número 30 i podeu fer arribar el vostre cartell dissenyat per vosaltres, de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. I ara ens n'anem en cap a la Sagrera perquè allà el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca ofereix, coneix Iceberg, rock progressiu català del 1974 al 1979. Al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix fins aquest divendres un recorregut per a la història dels millors grups de rock progressiu a nivell estatal dels anys 70. Una exposició amb sentiment intimista i d'allò més personal explicada de la mà dels seus propis protagonistes en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències. Doncs aquesta exposició és organitzada per Toni Rodríguez Fernández i on dedica el seu accés, és a dir, podeu entrar al centre Cívic de la Sagrera de la Barraca totalment lliure. doncs així de sona aquest ritme, el que ens feien arribar els Imagine Dragons amb aquest tema It's Time. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que anem endavant, continuem endavant en el nostre programa d'avui, i és que ens queden ja doncs, pocs minuts, pràcticament dos o tres, dos, per cloure aquest programa. Em diuen que dos. Molt bé. doncs parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins diumenge més de 65 mirades, una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i solidari intergeneracional. Una activitat organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament més coneguda com en ABD.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 Partint d'un llibre i d'un personatge que viatja a través dels contes, els participants coneixeran diferents històries i faran un taller de manualitats relacionats. Passa temps, sopa de lletres i altres jocs estret de llibres perquè els nens puguin endinsar-se en diferents històries i conèixer els pirates, els castells medievals, els animals de la granja o l'univers realitzat a més de tallers de cada temàtica. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I anem ràpid, vinga, agafem el motor i posem en, en direcció perquè hem de dir-vos que hi ha una exposició col·lectiva Working Progress que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. Després, a la llotja de Sant Andreu us ofereix l'exposició de treballs de l'alumnat de les arts del llibre. També de dir-vos que la Biblioteca i Nes Iglesias, Can Fabra, us ofereix una microexposició de treballs urban sketching i que Sant Andreu ratarà al setembre homenatge a Salvador Espriu. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que marxem, donar les gràcies a la Susana de Vila, que no sabem ara mateix on està, però... Està. Hi yes, yes. I també donar les gràcies a la Marta Sant, que ens trobarem divendres. Fins divendres. I, doncs això, nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.